Postulasagan fyrsti kafli Þirri saga mína Theophilus samd ég um allt sem Jesús gerði og kendi frá upphafi allt til þess dags er hann varð uppnuminn áður hafði hann gefið postulunum sem hann hafði valið með heilögum anda fyrir mæli sín hann birtist þeim eftir dauða sinn og sýndi þeim með óræikum sönnunum að hann lifði hann lét þau sjá sig í 40 daga og talaði um Guðs ríki. Er Jésús neytti matar með þeim, bauð hann þeim að fara ekki burt úr Jérusalem, heldur býða eftir því sem faðirin gaf fyrir Og þér hafið heirt mig tala um, fyrir að Jóhann er skýrði með vatni, en þér skulið skýrðir verða með heilugum anda, nú innan fára daga. Meðan þeir voru saman, spurðu þeir hann, Drottin, Ætlar þú á þessum tíma að endurreysa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði. Ekki er það yðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn hefur sjálfur ákveðið. En þér munu öðlast kraft er heila úr andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jérúsalem og allri Júteu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þegar hann hafði mælt þetta, varð hann uppnuminn að þeim sjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann kvarf, þá stóðu hjá þeim allt ég einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galílegu menn, hví standi þér og horfið til himins? Þessi Jésús, sem varð uppnuminn frá yður til himins, mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Þá sneru þeir aftur til Jérósalem frá olíufjallinu sem svo er nefnt og er í nánd við Jérósalem kvíldardagsleitt þaðan. Er þeir komu þangað fóru þeir upp í loftstofuna þar sem þeir dveldust. Það voru þeir Pétur og Jóhannes, Jakob og Andrés, Filippus, Tómas, Bartolómeus, Matteus, Jakob Alfeðsson, Simón Vandlætari og Júdas Jakobsson. Konurnar voru einnig með þeim og María móðir Jésu og bræður hans. Öll voru þau með einum huga, stöðug í bæninni. Á þessum dögum stóð Pétur upp með að Þar var saman komin flokkur manna um 120 tölu. Hann mælti. Sistkinn. Rætast hlaut það sem heilagur andi sagði fyrir munn Davís í heilagri rittningu um Júdas sem vísaði leið þeim er tóku Jésu höndum. Hann var í okkar hópi og honum var falinn sama þjónusta. Hann keipti landspiltu fyrir launin sem hann fjekk fyrir ódæði sitt, steftist á höfuðið og brast sundur í miðju svo að yðrin öll lágu úti. Þetta varð kunnugt öllum Jérúsalem búum og er spildasúkalluð Akel Damak á tungu þeirra. Það er blóðureytur. Ritað er í sálmunum. Bústæður hans skal í eyði verða. Engin skal í honum búa. Og annartaki embætti hans. Einhver þeirra manna sem með okkur voru alla tíð meðan drottin Jésús gekk inn og út á meðalokkar, Allt frá skýrn Jóhannesar til þessa dags er hann varð uppnumin frá okkur, verður nú að gerast vottur upprisu hans ásand okkur. Menn völdu tvo, Jósef, kallaðan Barsabas, öðru nafni Jústus og Mattías, báðust fyrir og sögðu, Drottinn, þú sem þekkir hjörtu allra sín þú hvort þessara þú hefur valið til að taka við þessari þjónustu og postuladómi sem jútast vegfrá til að fara til síns eigin staðar. Þeir hlutuðu um þá og kom upp hlutur Mattiasar var hann tekin í tölu postulana með þeim ellefu.